وأصحابه والتابعين وتابه التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الزيب يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وصلط منها زوجها وبت منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأصعام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويكبر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير هدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اخواني في الدين اعزكم الله ومسلمين رحمني ورحمكم الله كذا رجلتكم كديا كتاب قرة العينين بتوضيح معاني عقيدة الرازيين قرة العينين كتاب yang menjelaskan makna-makna aqidah ar-raziyai dan kita masih membahas tentang ucapan imam ar-razi atau imaman ar razian Abu Hatim ar-razi dan Abu Zura'ah ar-razi yang keduanya berkata wala nara al-khuruj ja ala al a'imah dan kami ahli sunnah wal jamaah tidak berpendapat bolehnya memberontak kepada para penguasa dengan peperangan-peperangan dan juga tidak membolehkan peperangan dalam fitnah. وَنَزْمَقْ وَنُزِعْ لِمَنْ وَلَّهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلُ Dan kita harus sunnah mendengar dan taat kepada para penguasa yang dijadikan oleh Allah عز وَجَلُ أَمْرَنَا وَلَا نَنْزِعْيَدًا مِنْ طَاعَهُ dan kita tidak mencabut tangan dari kesetiaan. Qa muslimin rahimani wa rahimukumullah. Sudah kita bahas bagaimana kerasnya ucapan Rasulullah SAW kepada para pemberontak atau kaum khawarij. Yang menghalalkan darah qa muslimin, memerangi qa muslimin, membunuh qa muslimin. Maka kemudian Syekh Rabi menjelaskan kembali. Bukan kita tidak boleh mengingkari kemunkaan. Allah Amrah Bitarheeril munka. Allah memerintahkan kita kaum muslimin Untuk merubah kemunkaan. Di antaranya dalam ayat Allah subhanahu wa ta'ala Kuntum khaira ummati, Ukhrijat lil nasi Ta'muruna bil ma'ruf Wa tanhawna anil munkar Wa tukminuna billah Kalian adalah umat yang terbaik. Yang dikeluarkan di tengah-tengah manusia. Kalian menyuruh kepada kebaikan dan kalian mencegah dari kemungkaran. Maka dikatakan umat terbaik karena memiliki kriteria. Di samping iman ini dasarnya dan ciri khas umat yang terbaik adalah ta'muruna bil ma'ruf wa tanhawna 'anil munkar, menyuruh yang baik-baik, mencegah dari yang munkar. Ayat lainnya adalah ucapan Allah Subhanahu wa ta'ala wa takum minkum ummatan yad'una ila alkhair wa ya'muruuna bilma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaiika humul muflihun. Hendaklah ada di antara kalian satu golongan yang menyuruh pada kebaikan, mencegah dari kemungkaran. Ulaiika humul muflihun. Mereka lah orang-orang yang akan mendapatkan salah. Disebutkan oleh Allah, wal taqun minkum. Hendaklah ada di antara kalian. Kalimat hendaklah ada mengisyaratkan pada perkara bahwa hukum, amar ma'ruh naimun kar, hukumnya pertuqifaya. Bukan pertuahin. Kalau pertuahin setiap orang, setiap individu harus melakukannya. Seperti sholat, setiap orang harus melakukan sholat. Tetapi kalau bergawah mengajak pada kebaikan, mencegah dari kemunkaan, Allah mengatakan hendaklah ada di antara kalian, bukan seluruhnya di seluruh, tapi hendaklah ada segolongan yang menegakkan gawah, mengajak pada kebaikan, mencegah dari kemunkaan. Kau muslimin rahimani warahimukum Allah. Juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, 'Manra'amin munkaran <Sess> <Sess> <Sess> Kalau juga dia ni siapa yang melihat kemunkaan maka rubahlah dengan tangannya. Kalau tidak mampu maka dengan lidahnya. Kalau tidak mampu maka dengan hatinya. Wa laikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan tidak ada di belakang itu sembunyi teror pun dari iman. Kalau tangan tidak merubah kemunkaran. Kalau lisannya juga tidak merubah kemunkaran. Hatinya juga tidak benci. Berarti tidak ada sebiji darah pun keimanan. Berarti tidak tersisa imannya. Seorang yang memiliki iman walaupun sedikit. Melihat kemunkaran. Pasti hatinya akan tersayat Atau paling tidak jengen. Itu orang selalu bermaksud. Benci hatinya. Yang itu paling rendah. Kalau bisa dia tegur. Kalau bisa dia peringatkan. Kalau bisa dia usir dari tempat tersebut pergi. Jangan di sini. Permisi. Ya Allahumma inna a'udzu maqam muslimin rahimani wa rahimukumullah. Berarti ayat-ayat dan hadis-hadis memerintahkan kita untuk berubah kemungkaran. Naam. Tetapi apakah dengan cara khawarij? Apakah dengan cara mereka memerangi kaum menumpahkan darah kaum muslimin melukai kaum muslimin itu darakallahu wa fiikum bukan amar ma'ruf bukan nahi munkar bukan jihad itu premanisme tata caranya preman centai pasal main sikat main bunuh main bakar kaum muslimin warahimuhurahimukumullah wa ma'a wa dhalik Falhaqim sya'nuhu sya'nun ahsar Kata Syekh Rasulullah selanjutnya Hafizullahullah Ta'ala Walaupun kita disuruh untuk mengingkari kepengkaran Tetapi urusan penguasa berbeda Dan ingkar-ingkarnya kepada penguasa berbeda Lianna taghiyyir munkarihi yatarattam alaihi mafsada akbar wa akbar wa akbar Karena kalau memakai cara-cara yang salah. Maka niscaya akan berubah menjadi kemunkaran yang lebih besar lebih besar, lebih besar. lebih besar. Lebih besar. Akbar wa Akbar wa Akbar. Sehingga kata Nabi. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Mengatakan. Asturul jihad. Sebaik baik jihad. Adalah kalimatul haqq. inda sultanin jair. Ucapan yang hak di hadapan penguasa yang boleh sering dipakai oleh kaum khawarij bahawa ini jihad yang paling besar adalah melawan penguasa. Siapa oh, bilang? Ini hadisnya. Perhatikan kembali kalimat per kalimat bahawa jihad yang terbesar adalah ucapan yang hak di hadapan penguasa datang kemudian mengingatkan wahai penguasa, ittaqillah bertakwalah kepada Allah. Mengapa dikatakan jihad tertinggi, jihad terbesar? Karena kalau ada resiko yang berat, mungkin dibunuh dan sebagainya, dia sendiri. Tidak membawa orang lain. Itu Tetapi kalau kita berbicara di hadapan umum, di mimbar-mimbar, penguasanya gak dengar. Yang dengar masyarakat. Penguasa golim, penguasa durjana, penguasa, penguasa, penguasa, penguasa rakyat panas. Apa kita ingin karenuhunkan? Bukan. Itu provokasi. Beda kan antara keduanya. Jauh berbeda sehingga Imam Ibn Rajab punya kitab khusus, risalah sahirah, ringkas risalahnya, dengan judul Al-Farku Bainan wa Wata'yir. Perbedaan antara nasihat dan penjatuhan kehormatan. Sangat berbeda jauh. Kalau yang pertama tadi, Cakillah engkau kalau tidak takut pada Allah Allah akan mengadap kamu kalau dapat resiko dia sendiri itu hebat masya Allah tetapi kalau dia bicara di hadapan rakyat jelata penguasanya malah tidak dengar justru rakyat yang semakin panas semakin panas semakin benci semakin benci pada penguasanya maka yang terjadi adalah keengganan mereka untuk tunduk pada penguasa jatuhnya wibawa penguasa Apakah akan terjadi kekacauan kekacauan Rasul sallallahu alaihi wasallam maka barakallahu fikum kata Syekh Rabi' hafizahullah yatarattab alayhi mafsada akan memunculkan kerusakan akbar wa akbar wa akbar min al mafsadati lati wa waqi' fiha daripada kerusakan yang sudah terjadi kerusakan yang terjadi katanya penguasa ini kejam banyak membunuh rakyatnya sipulan digantung, sipulan ditembak, sipulan ditangkep, sipulan hilang begitu melawan ternyata korban rakyat lebih banyak lagi begitu melawan dengan senjata ternyata korbannya lebih banyak lagi maka itu sama sekali bukan mengingkari kemunkaran tetapi merubah kemunkaran kecil jadi kemunkaran besar Ekonomi di Nazow, kami kita kalau melihat kaum provokator ini tiba-tiba berbicara memanas-manas rakyat, lawan saja, sikat saja, penguasa durjana begitu berangkat, perut mati, 40 orang. Terjadi lagi mati sekian puluh orang, terjadi lagi 300 orang, apa-apa. Ikholu bin jelas tidak ada perubahan dari kemunkar kepada ma'ruf nah. Ada. Tidak ada yang berubah, yang berubah adalah semakin banyak rakyat terbunuh, semakin semakin banyak rakyat terbantai dan seterusnya dan seterusnya. Qala wal mafsada dan kerusakan yang ditimbulkan lebih besar daripada kerusakan yang pertama. Wal lati turidu an minha أو أن تزيلها تقع في مقصدة أكبر وأكبر من الفوضى وسفك الدماء والتحاق الأعراب. Yang tadinya ingin istirahat dari keboliman penguasa ini, yang tadinya ingin bebas selamat dari kejahatan penguasa, ternyata yang terjadi justru kerusakan yang lebih besar, pertumpahan darah yang lebih besar fauza kekacauan wasabqid dima pertumpahan darah wasihaqil a'ram dan diinjak-injaknya kehormatan wasalbil amwal dirampasnya harta harta dan penjarahan penjarahan katanya marah pada penguasa kok yang dijarah toko-toko rakyat yang dia bukan penguasa bukan saudaranya bukan adiknya bukan kakaknya bukan familinya Ya, Pak, ya, penjarahan selalu terjadi setiap terjadi kekacauan. Setiap terjadi demonstrasi besar-besaran kemudian kaos kacau mesti terjadi. Pembakaran kemudian penjarahan-penjarahan, merkoasaan. Nauzubillah min dzalik. Amar bis sabr. Maka Allah Subhanahu dan Rasulnya nya alaihi wassalam membedakan kalau itu terjadi pada penguasa, disuruh untuk sabar, sabar, sabar. Sebagaimana dalam riwayat yang dibawakan di sini dari Ubadah bin Shamit radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan bahwa kami telah membaiat untuk dengar dan taat. Bayya'na, bayya'na 'ala sam'i wat ta'ah. Rasul sallallahu alaihi wasallam membaiat kami, ini yani mensumpah kami. Menyuruh kami untuk bersumpah. Untuk dengar dan taat pada penguasa. Dalam keadaan kita semangat ataupun dalam keadaan kita malas. Dalam keadaan kita suka atau dalam keadaan kita enggan. Dalam keadaan kita susah ataupun dalam keadaan kita senang. Wa asaratan alayna atau dalam keadaan kita diperlakukan tidak adil. Wa anla nunazi'il amra ahlahu. Dan diperintah kami dibayat oleh Nabi SAW. Kata Ubadah bin Ibn Suwamid RA. Kami disumpah untuk sabar dan kami disumpah untuk tidak merebut. Kekuasaan dari mereka. Illa antarau kufran bawahan Kecuali kalau terlihat Padanya kekafiran yang nyata-nyata Indakum minallahi Fihi burhan Yang kalian nanti memiliki bukti Di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala Kenapa perlu Bukti yang sangat jelas Kalau tidak Sebagian muslimin menganggap dia masih muslim Sebagian muslimin menganggap dia Sudah kafir Apa yang terjadi? Sebagian membela sini, sebagian membela sana. Dan terjadilah peperangan muslimin melawan muslimin. Maka yang terjadi adalah kerugian bagi umat Islam dan kehancuran masyarakat muslimin. Al-Kufrul Bawah la yahtamidut ta'wi. Yang namanya Kufrul Bawah adalah kekafiran yang tidak bisa ditafsirkan. Oh itu bukan maksudnya begini, bukan maksudnya itu enggak, jelas kafir. Wala yaqbal dan enggak bisa ditakwilkan ke sana kemari, betul-betul kafir jelas. Wadhih kash terang seperti matahari. Saya keluar dari Islam dan saya tidak sepakat dan tidak setuju dengan ajaran Nabi. A'udzubillah min dzalik kufur yang nyata-nyata yang orang awamnya muslimin akan tahu ini orang kafir menentang Allah dan Rasulnya dengan terang-terangan. Barakallahu fiikum hikmahnya sudah disebutkan tadi. Kaum muslimin akan sepakat bahawa ini orang memang jelas-jelas keluar dari Islam. Fa hayna idin an yakhruju ala hadzal hakim allazi waqa fil kufl maka kaum muslimin akan sepakat Menentang penguasa yang satu ini. Karena kekafirannya jelas. Bisharti an layakuna fi hurujih mafsada. Itu pun masih ada catatan. Kalau diperkirakan dengan melawan penguasa yang sudah murtad tadi. Dalam keadaan maslahatnya lebih besar. Maka tidak mengapa. Tetapi kalau dikhawatirkan akan membuat mazurat lebih banyak. Sabar. Sebagaimana sabarnya kaum Muslimin bersama Rasulullah SAW di Mekah yang di sana dikuasai oleh musyrikin, tokoh-tokoh besarnya musyrikin, pembesar-pembesarnya musyrikin. Tetapi Allah selalu turunkan ayatnya di Mekah. Kufu Aidiyakum tahan tangan-tangan kalian. Kufu Aidiyakum tahan tangan-tangan kalian. Setiap para sahabat sudah mulai marah. Ya Rasulullah, kita lawan saja mereka. Kata Nabi jangan. Sabar, sabar, sabar. Ini kan penguasanya kafir Muslim. Ia sabar sampai hijrah, pindah, Meninggalkan negeri Mekah. Baru kemudian turunlah perintah untuk jihad. Bismillah. Kau Muslimin rahimani warahimukum Allah. Berarti tetap dipertimbangkan maslahat dan mafsadah Dan itu biasanya yang jeli memandang. Mana maslahat mana masalah, mana masada, diperkirakan akan semakin baik atau diperkirakan akan semakin terpuruk adalah para ulama. Yang mereka benar-benar memiliki ilmu, agama dan juga memiliki pengalaman yang banyak. Jangan, sabar. Pengalaman dulu begini, akhirnya hancur. Pengalaman dulu di negeri Ipulani, binasa. Jangan, sabar saja. Ikhwan apabila kita berjalan dengan bimbingan ilmu dan ulama. Karena قد يخرج بعض الناس والضعفاء. Fayudka bihim fiyadi' din wad-dunya fatakunu mafsadatun akbar. Karena bisa jadi akan keluar dari manusia katanya ingin melawan penguasa yang sudah kafir dengan kufran bawahan. Ternyata yang ikut manusia-manusia yang lemah. Bukan hanya lemah tenaganya dan lemah persenjataannya. Lemah agamanya. Gak mengerti hukum perang bagaimana. Gak mengerti strategi perang bagaimana. Maka hancur mereka dan terlalekan agama. akbar Yang akhirnya menjadi kerusakan lebih besar fa la nakhruj illa ida atma'anna ida kana kafiran atma'anna ala anna al maslahah fil khuruj maka kita tidak melawan kecuali kalau kita yakin dan kita tenteram dengan perhitungan tadi dari para ulama bahwa ini akan menjadi baik dan kita tidak melawan memilih sabar kalau para ulama melihat bahwa ini akan berakibat jelek begini dan begitu wananana sadsqitu bisuhulatan safkiddima bahkan apalagi kalau ternyata bisa digeser dengan tanpa pertumpahan darah itu lebih bagus lagi اخواننا نعاذكم الله selamat darah kaum muslimin dan selamat kehormatan kaum ke muslimin dan selamat harta kaum muslimin amma idza baqiya fi daril islam tarwi um salamah رضي الله تعالى عنها أن الرسول صلى الله عليه وعلى أله وسلم قال إنه يستعمل عليكم أمراء فتعرفون وتنكرون فمن كره فقد برئ ومن أنكر فقد سلم ولكن من رضي وتابع Diriwayatkan oleh Ummu salamah bahwa Nabi saw wa ala alaihi wa salam, bersabda, "Kalau dijadikan di atas kalian penguasa-penguasa yang kalian kenal mereka dan kalian tahu kemunkaran mereka, faman kariha, fakat badi'at. Siapa yang tidak suka dia sudah terbebas. Artinya terbebas dari dosa." Karena itu mereka dan saya tidak suka ya Allah dengan kemunkaran mereka. Kamu telah terbebas. Tidak terkena dosa. salima Dan siapa yang mengingkarinya? Tidak mesti dengan peperangan. Mengingkari dengan kalimat-kalimat yang baik. Nasihat-nasihat yang baik. Maka itu adalah perkara yang baik. Maka dia selamat. Walakin menroll dia wajahba siapa yang akan terkena dosanya bersama penguasa yang boleh m tadi menroll dia wajahba siapa yang ribok kepada mereka dan siapa yang mengikuti mereka justru memanfaatkannya justru mendapatkan keuntungannya ribok mendukung itu yang akan terbawa dosanya ada pun yang mengingkari Benci kepadanya. enggak suka dalam hatinya. Dengan kemunkaran-kemunkaran tersebut. Dia telah beriak terbebas. Dan siapa yang mengingkarinya. Ittakillah. Engkau jangan begini. Engkau jangan begitu. Maka dia telah selamat. Di hadapan Allah akan berkata. Ya Allah. Aku sudah sampaikan. Ya Allah. Aku sudah ingatkan. Walakin rodiyah wasabah, tetapi yang riba dan ikut inilah yang akan terbawa dosa bersama para penguasa tersebut. Kalu, para sahabat bertanya, ya Rasulullah, ala nukadiluh orang-orang yang dolim tadi, apakah kita tidak perangi saja mereka ini? Kalalah maulu hadis yang dikeluarkan oleh Muslim dalam kitab al Imarah. Nabi menjawab dengan kalimat yang sangat tegas. La ma sallu. Jangan selama mereka masih sholat. Dalam lafad lain. La ma aqamu fikumus sholat. Selama mereka masih menegakkan sholat di tengah kalian. Ukurannya sholat. Dan jangan berkata itu cuma pura-pura sholatnya. Urusan hatinya urusan Allah. Bahwa kita lihat dia sholat selesai. Bahirnya kita lihat dia ya umrah selesai. Nah, kumaladhahir wallahu yatawalla sarair. Kita menghukumi zahirnya, urusan batin urusan Allah Subhanahu wa taala. Dan sama hikmahnya dengan yang sebelumnya tadi. Kalau kita katakan, oh itu pura-pura, itu munafik, itu sungguhnya dia sehingga sungguh-sungguh di tempat lain dia enggak salat, di hadapan kalian salat. Kemudian kalian melawan maka dengan salatnya dia banyak muslimin yang husnuzan kepadanya dan mengikutinya dan melarang kalian melawannya maka akan terjadilah dua kelompok kaum muslimin dari sini kaum muslimin dari sini kaum muslimin maka ikhwanuluna'az wa cukup ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai dalil jangan selama mereka masih salat madama yusalli zahiruhul islam Selama dia salat berarti dohirnya terlihat Islam. Wa Nahubida ilatil Islam berarti dia masih di dalam lingkup Islam. Walayyajuzul Kurujaalai maka kita tidak boleh memberontak kepadanya, enggak boleh melawannya, karena darahnya terjaga. La yakinlo dan memberiin Muslimin illa bihda tala tidak halal darah ke Muslimin kecuali dengan tiga sebab. Pertama al seorang yang pernah menikah berzina maka dia dirajam oleh penguasa. Yang kedua an-nafs bin-nafsi pembunuh dengan sengaja maka dia dikisyaf kecuali kalau dimaafkan oleh keluarga yang terbunuh. Dan itu, itu pun penguasa yang melakukannya. Yang ketiga at-tariku Lidinihi al-Mufarid lil Jamati. Perhatikan yang ketiga. Walaupun kalimatnya seakan-akan dua, tapi dia satu. Kalau kita katakan ini dua, berarti empat bukan tiga. Pertama asyibuzani orang yang pernah menikah berzina, tiraj. Yang kedua anak subindaksi jiwa dengan jiwa, artinya pembunuh dibunuh, fesos. Yang ketiga berarti ini satu. Atariku At lil jamaah yang meninggalkan jamaah, atariku At lidini yang meninggalkan agamanya dan meninggalkan jamaah. Satu apa dua? Satu. Ia ya, ini orang yang murtad. Karena orang murtad dijuluki dengan meninggalkan jamaah kaum muslimin. Ini jamaah kaum muslimin satu, satu jamaah. Kemudian dia murtad, berarti dia meninggalkan jamaah. Atariku At lidini Al-mufariq lil-jama'ati. Hanya saja mereka, Kaum khawarist tadi memahami hadis ini. bahwa meninggalkan jama'ah, Berarti meninggalkan kelompoknya. Seorang muslim tidak halal darahnya, Kecuali tiga. Saibu zani wa nasubu nasi, Dan yang ketiga, Meninggalkan jama'ah. Awas, meninggalkan jama'ah kelompok kita. Halal darahnya begitu gampangnya menghalalkan darah kaum muslimin. Ketika kita bicara tentang penyimpangan mereka, telepon. Kami sudah menghalalkan darah kalian. Awas. Jangan kaget kalau tiba-tiba kalian begini dan begitu. Kami sudah rapat jemaah kami dan mengatakan sepakat bahwa kalian halal darahnya. Kok bisa menghalalkan darah hanya dengan rapat? Rapat jamaah, rapat kelompok Ikhuni bin Dina'azukumullah Maka kita jawab dengan ucapan Kabil kepada Habil Dua anak Adam Alayhi s-salam Kalaupun engkau julurkan tanganmu kepada kami Dengan pedang-pedang kalian Kami enggak akan julurkan tangan kami Dengan pedang-pedang kami Artinya kalau engkau julurkan tanganmu Untuk membunuh kami, kami tetap tidak menghalalkan Darah kalian, karena kalian masih muslimin Egon bila naazakul alhamdulillah sampai hari ini masih aman, masih sehat walafiat. Alhamdulillah Robb alaamin. Egon bila naazakumu, muslimin rahimani, warahimukumullah. Kala, kata Syekh selanjutnya, madam ma Yusali dohirul Islam kalimat Nabi selama dia solat maknanya dohirnya tampak keislaman. Maka tidak boleh kita menumpahkan darah. Tidak boleh menjatuhkan kehormatan, tidak boleh kita memerangi orang-orang yang dohirnya Islam. Khuujahul Madinah alayyid, tarattaba alaihi mafsadaun alzima. Khuujuhu ala bani Umayyah wa ala bani abbas ma tarattaba alaihi illa alfasad walhalak wadjamar. Pemberontakan kepada Yazid. Barakallahu fiqom ya junbin muawiyah masih dekat sekali dengan zamannya sahabat. Apa yang terjadi? Mengakibatkan kekacauan di Madinah, pertumpahan darah di Madinah dan pertumpahan darah di Mekah di tempat suci. Siapa korbannya? Dari pihak sana, kaum muslimin dari pihak sini kaum muslimin. Ya padahal barakallahu fiikum orang-orang tadi yang memberontak punya alasan yang sangat kuat tidak seperti khawarij khawarij sekarang bahkan tidak seperti khawarij khawarij masa waktu itu beda Mengapa? Karena beliau radhiyallahu taala anhu wa ghafarallahu merasa dibaiat lebih dulu jadi di Syam dibaiat Yazid di Mekah Madinah dibayar beliau merasa aku lebih dulu dibayar tetapi apa akibatnya pertumbuhan darah sama kaum muslimin Ya, bahkan kacau nya Madinah dan itu sampai terkenal dalam sejarah tiga hari Madinah dibebaskan untuk berbuat apapun tentara Yazid di sana dibebaskan oleh Panglimanya Hajjaj Ibn Yusuf At-Takafi ya. Ikhwan Ibn Ibn Azza Allah para sahabat Tidak menganjurkan Tidak mendorong untuk melawan Sabar Sabar, sabar. Walhamdulillah Ikhwan Ibn Ibn Azza Allah Kamu muslimin rahimani Warahimukumullah Demikian pula Pemberontakan terhadap Bani Umayyah Pemberontakan kepada Banil Abbas. Abbasiyah. Apa hasilnya? Tidak ada hasil apapun. Kecuali al-fasad, wal-halat, wal-damar. Hasilnya hanya kerusakan, kebinasaan, dan kehancuran. Falam yastafidul muslimuna min hadihil abada. abadah. Muslimin tidak mendapatkan keuntungan apapun, faedah apapun dengan pemberontakan-pemberontakan tersebut. Bahkan hajjaj bin yusuf berkhutbah di hadapan rakyatnya dan kemudian berkata aku melihat kepala-kepala yang radung yang sudah saatnya dipetik fulan bin fulan fulan bin fulan dipanggil ke depan dipenggal di hadapan rakyatnya karena ikut-ikutan memberontak karena mendukung pemberontak siapa lagi yang memberontak Barakallahufikum. Ada beberapa ulamanya ikut terbunuh, karena terfitnah dianggap pendukung. Ini mengerikan sekali. Barakallahufikum. Apa hasilnya? Tidak ada hasil apapun. Al Husain ibni Ali radhiyallahu taala anhu Semoga Allah meridhai keduanya. Husain ibni Ali ibn Abi Talib radhiyallahu taala anhu Ahli baik, mendapatkan banyak surat. Wahai Hussein Ibn Ali Wahai Imam kami Wahai-wahai Dengan sanjungan-sanjungan Kami semua mendukung engkau Sebagai pemimpin kami Marilah datang ke Iraq Kami akan bayar engkau sebagai pemimpin kami Apakah para sahabat membiarkan Al-Hussein berangkat ke Iraq Hampir semuanya melarang Jangan, jangan. Bahkan sebagian sudah sepuh memanggil al-Husain dengan diawal tadi, jangan berangkat. Ya Bani, jangan berangkat. Ini zaman fitnah, ini zaman fitnah. Jangan, jangan, jangan. Tetapi beliau beristirahat sampai di perjalanan yang dikatakan di Karbala, dikepung oleh tentara Yazid dan kemudian dibantai mereka semua, termasuk al-Husain. Ikwan Mujaddid az-Zul baru perjalanan, belum berbuat apapun. Radziallahu Taala Anhu. Ikhwani binti Azizul Qulakumuslimin Rahimani wa Rahimukum Allah. Kata, "Daiman takti mafasiduha akbar, wa akbar, wa akbar." Dan sering terjadi dalam sepanjang sejarah. Selalu kerusakan yang timbul mesti lebih besar, lebih besar, lebih besar. Yang tadinya terbunuh hanya fulan dan fulan. Tetapi ketika mereka memberontak ratusan atau ribuan yang terbunuh. Wa'tabiru ya ulal albab, ambil pelajaran wahai orang-orang yang berakal. Wa'tabiru bis-sumar, ambil pelajaran juga dengan Somalia. Karena hakimu fasiqan fajir, penguasanya memang fasik fajir. Fa kharaju alayhi kemudian mereka memberontak melawan penguasanya fastamaru fi da bidawamihi minal fitani waddimaa ila dan terus terjadi fitnah pertumpahan darah terus menerus sampai hari ini jadi ditulisnya buku ini kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah siapa dulu penguasanya Somal arbakanya Memang banyak membunuh. Di kantung itu puluhan orang di oleh dia. Yang ditembak juga banyak. Ratusan. Tapi ketika melawan. Yang mati dua juta orang lebih. Dan setiap orang-orang itu keluar saling curiga. Melihat orang lain tidak dikenal bawa senjata. Dia saling melirik. Dia pegang senjatanya di pinggang. Dia juga pegang. Ini siapa ini? Ya. Yang angkat tangannya setiap emang. Kalau ditanya kenapa kau tebak dia. Tidak tahu. Saya cuma khawatir. Dia nebak saya. Ini mengerikan. Dan itu persis sebagaimana diriwet dalam setian hadis. Akan terjadi fitnah. Sampai-sampai mereka yang membunuh. Tidak tahu kenapa membunuh. Dan yang dibunuh tidak tahu kenapa dibunuh. Ini fitnah yang mengerikan. Egon bin Naazakul Kam Muslimin Rahimani Warahimakum Allah. Ia terdiri dari Ambillah pelajaran dari Somalia dan ambillah pelajaran pula dari Iraq Saddam, Hussein, Al Fajir, Al Baati, Al Khobir. Kita tidak ingkari penguasa itu penguasa jelek. Fajir pemahamannya yang baati. Dia mengatakan dalam takrirnya. Dalam ucapan yang menjadi dasar negaranya, bahwa kami beriman Bakti sebagai agama kami. Bakti itu sedikit sosialis, jenis aliran sosialis. Dikatakan aku beriman Bakti sebagai dini, sebagai agama Tetapi ketika mereka melawan, apa yang terjadi? Hancur Iraq. Wallam usqu tamada yasul bil Iraq ila yominaha. Ketika terjadi perlawanan apa yang terjadi sampai hari ini? Wa mada saya ala kullah ladina yatadharun al-an. Dan kira-kira apa yang akan terjadi dengan mereka-mereka yang melawan sesama kaum Muslimin karena dianggap penguasa yang tidak adil, penguasa yang dolim dan seterusnya? Apa yang terjadi pada mereka? Maladina saya tarat tabala akmalihimul Kira-kira akibat dari perbuatan mereka apa? Wallahi, anak asifun, asifun, al-adab sungguh sangat disayangkan, sangat disayangkan, dan saya sangat menyayangkan mereka. Anahulah rikrallil Islami fi hadi ilmu baharatullah, yang semestinya tidak ada pakai kalimat Islam di dalam pemberontakan mereka, karena tidak diperintahkan. Coba kalian tidak pakai nama Islam saja Mungkin kita akan mengatakan Oh itu bukan kaum muslimin Selesai. Tetapi semuanya pakai nama Islam Pakai nama jihad Pakai nama Allahu Akbar Akhirnya Saddam Hussein ikut Pakai Allahu Akbar pula di banderanya Allahu Akbar, Allahu Akbar Saling membunuh, saling berperang Dengan sama-sama bertakbir Waba'adul Qutqab yakil ijma' ala hadhihi dimokratiyah yanṭaliqūna min ad-dimokratiyah al-maṭālib ash-sha'biyah kulluha tanṭiq min ad-dimokratiyah laysa penulis yang menghikayatkan semuanya secara sepakat mereka bicara bahawa itu sesungguhnya karena demokrasi Berangkatnya dari pemikiran demokrasi, tuntutannya tuntutan demokrasi kerakyatan dan semuanya berdasarkan pemahaman demokrasi ya, tapi Islami abadah, tidak ada sungguhnya tuntutan Islam sedikit pun, tetapi selalu Islam yang dikambing hitamkan, yang dipojokkan. Walhukam holulhum demokrasiya fayadziyaat al Islam. Duhai sungguh terlalaikannya Islam di tengah-tengah mereka secara ilmu dan amal. Mereka secara ilmu tidak mengerti, secara amal pun tidak mengikuti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.